Fünf Freunde, Folge 148 Fünf Freunde und die Lichter in der Niemandsbucht Die Niemandsbucht liegt so versteckt, dass selbst George sie erst vor kurzem entdeckt hat. Bei ihrem ersten Besuch stoßen die fünf Freunde auf einen verletzten Mann. Außerdem scheint ein Teil der Klippe auf mysteriöse Weise verschwunden zu sein – Als sie in der darauffolgenden Nacht seltsame Lichter in der Bucht beobachten, gehen die Freunde diesem Rätsel nach und ertappen ein paar Gauner auf frischer Tat. Doch die können keine Zeugen gebrauchen. In ihrem neuen Abenteuer geraten die fünf Freunde mehr als einmal in Schwierigkeiten, decken aber dennoch einen schweren Diebstahl auf. Musik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 Eigentlich kannte George die Gegend rund um Karen in- und auswendig. Mit ihrem Hund Timmy hatte sie schon zahllose Streifzüge entlang der Küste unternommen. Und doch hatte sie vor einigen Tagen eine Meeresbucht entdeckt, in der sie noch nie zuvor gewesen war. Gestern waren endlich ihre Freunde Julian, Dick und Anne aus der Stadt gekommen, um die Ferien mit ihr und Timmy zu verbringen. Der erste gemeinsame Ferientag hatte begonnen. Greift zu, Kinder. Die Brötchen sind ganz frisch vom Bäcker. Mmh, lecker. Oh, ich nehme auch eins. Danke, Tante Fanny. Super. Stellt euch vor, obwohl ich fast jeden Winkel unserer Gegend kenne, habe ich letzte Woche noch eine ganz verborgene Bucht entdeckt. Aha. Wirklich? Und wie kam das? Ich habe sie von der Felseninsel aus gesehen und festgestellt, dass ich noch nie da war. Und liegt sie denn so versteckt? An der Küste musste ich ziemlich lang suchen, bis ich den schmalen Pfad gefunden hatte, der zu ihr führt. Okay. Hm. Bist du dann die Erste, die diese Bucht entdeckt hat? Hm? Nein, Mr. Fischer, der Vater von meinem Freund Alf, kannte sie schon. Hm. Bei den Fischersleuten heißt sie die Niemandsbucht. Ach, das passt ja. Und ich wette, da fahren wir heute hin, ha? Na klar, bin schon ganz gespannt. Prima, mit den Rädern brauchen wir höchstens eine halbe Stunde. Und dann geben wir noch mal eine Viertelstunde zu Fuß. Guten morgen, Kinder. Was macht ihr für einen Lärm? Wo soll ich denn da arbeiten? Guten Morgen, Onkel Quentin. Entschuldigung, morgen. Morgen. Oh, keine Sorge, Vater, wir sind ja gleich weg. Ja, Jimmy. und du kommst auch mit. Kurz darauf fuhren sie los. Nach einer halbstündigen Fahrt stellten sie die Räder in der Nähe der Küstenstraße ab und gingen etwa eine Meile einen zugewachsenen Pfad entlang. Ein frischer Wind wehte über das Küstenplateau und das Meeresrauschen wurde immer lauter. Als sie die Klippe erreicht hatten, blickte sich George irritiert um. Hey, hier stimmt was nicht. Hä? Wieso? Was ist denn los? Dieser Pfad ging letzte Woche noch weiter. Äh, uh -huh. Wie konnte der denn weitergehen? Hier ist die Klippe doch zu Ende und darunter fängt der Steilhang an. Ja. Aber letzte Woche war das anders. Hier, wo die Steinplante ist, ging die Klippe noch weiter ins Meer hinein. Hä? Na ja, mindestens ein Meter. Bist du dir denn sicher, dass du genau hier warst? Vielleicht okay. haben wir einen anderen Weg genommen. Hier Aha. gibt es keinen anderen Weg. Okay. Aber was soll denn passiert sein, George? So eine Klippe kann doch nicht einfach abbrechen, oder? Hm. Na ja, da unten liegen Erdstücke mit Gras drauf. hä? Das sieht doch aus, als wären die gerade erst da hinuntergefallen. Wo? Da unten ist aber noch was. Sieh doch. Da liegt ein Mann. Was? <lacht> Tatsächlich. Ob ihm was passiert ist? Sieht fast so aus. Oh je. Wir sollten zu ihm. Aber wie? Der Hang ist so steil, dass man ganz schnell abrutschen kann. Genau das ist diesem Mann wohl passiert. Ja. Klettert hinter mir her. Ich weiß, wie man sicher nach unten kommt. Okay. Vorsichtig, Leute. Mhm. Okay. Und schön langsam, ja? Ja. George näherte sich dem fremden Mann vorsichtig, Schritt um Schritt, während die anderen ihr folgten. Der Mann lag etwa auf halber Höhe des Steilhangs und stöhnte vor Schmerz. Unten brauste das Meer ans Ufer. Hey, hallo, äh, brauchen Sie Hilfe? Was, wo kommt ihr denn her? Von oben, äh, von der Klippe. Was ist Ihnen passiert? Ach, nichts weiter. Ich bin abgerutscht und da ist mir wohl einer von diesen großen Steinen aufs Bein gefallen. Und jetzt komme ich nicht mehr weiter. Oh. Ach, zumindest tut's ganz schön weh, wenn ich das Bein bewege. Aha. Wir können bestimmt Hilfe organisieren. Lasst mal Kinder, ich komme schon klar. So sieht das aber nicht aus. Am besten, wir laufen zur Straße zurück und versuchen, ein Auto anzuhalten. Mhm. Bestimmt fährt sich jemand ins Krankenhaus. Aber das ist wirklich nicht nötig. Ist doch gar kein Problem. Es sollte aber auch jemand bei ihm bleiben, oder? Stimmt. Dann, äh, dann bleiben du und Dick hier und George und ich laufen los. Alles mhm. klar. Und Timmy lassen wir auch bei euch. Alles klar. Super. Viel Glück. Timmy! Hierher! Ich bin Ann Und das ist mein Bruder Dick. Hallo. Wie heißen Sie denn? Joe. Können wir irgendwas für Sie tun, Joe? Ja, mir ist so heiß. Du könntest mir Wasser vom Meer holen. Hier, mit diesem Halstuch. Ja. Und nimm deinen Bruder mit, falls du stürzt oder so. Und Sie versuchen nicht wieder zu klettern, okay? Ihr Bein ist bestimmt gebrochen. Ja, ja. Nun geht doch schon. Und euren Hund nehmt auch mit. Zur Sicherheit. Na gut, wie Sie meinen. Komm, Timmy! Vorsichtig kletterten sie den Steilhang hinab. Bald entdeckten sie einen Pfad, der an einem Felsen vorbei allmählich zum Ufer hinabführte und auf dem sie sicher und ohne abzurutschen zum Wasser kamen. Auf diese Weise verloren sie den Steilhang für eine Weile aus den Augen. Am Ufer drängte Anne das Halstuch mit Wasser. Dann gingen sie den schmalen Pfad wieder hinauf. Timmy trabte voran. Kaum dass er um den Felsen herum war und den Steilhang wieder sehen konnte, begann er aufgeregt zu bellen. Was ist denn los, Timmy? Hey! Oh, Joe. Timmy, wo läufst du hin? Warte! Oh. Ach, warte doch, Timmy! Hey! Dick, siehst du? Hä? Wo kommt die denn her? Keine Ahnung. Hey, Joe! Hier zu! Hier! Los, rein! Schnell! Gib Gas, Mann! Hey, warten Sie doch! Joe! Das ist ja komisch. Wo sind Sie? Kommen Sie, Mr. Smith! Hier entlang! Ja. Ich komme ja! Und? Wo ist denn der Verletzte? Weg? Mhm. Er wollte, dass wir zum Wasser gehen und sein Halszug nass machen. Und als wir zurückkamen, haben wir gerade noch gesehen, wie, wie zwei Männer in die Steilküste hochgeschleppt und zu einem Auto gebracht haben. Was? Was? Ja, so, so. Aber hier ist doch gar keine Straße. Ja, das Auto stand dort oben auf der Wiese. Und jetzt ist es davon gefahren. Einfach so, über Stock und Stein. Was? Das ist ja merkwürdig. Sag mal, habt ihr vielleicht zu viel Langeweile in den Ferien? Nein. Ein Verletzter an der Steilküste, das kam mir doch gleich komisch vor. Sollte das jetzt ein Streich sein? Na so, danke für die Zeitverschwendung. Aber äh, der war wirklich hier. Mhm. Ja. Wiedersehen. War das jemand, der uns helfen wollte? Mhm. Genau. Nur wie es aussieht, war das gar nicht nötig. Aber warum hat Joe uns nicht gesagt, dass er Hilfe erwartet? Mhm. Am Nachmittag kehrten sie ins Felsenhaus zurück, wo Tante Fanny und Onkel Quentin gerade im Garten saßen und Kaffee tranken. Die Freunde erzählten den beiden gleich von dem Verletzten Joe in der Niemandsbucht. Oh. Na und dann? Und dann schaukelte der Wagen einfach über die Wiese davon. Diese Männer waren bestimmt Bekannte von Joe. Aber er hätte uns doch sagen können, dass sie kommen. Vielleicht wusste er noch nichts davon. Und warum hat er uns weggeschickt? Na, er hat uns ja nicht weggeschickt. Wir sollten sein Tuch mit Wasser kühlen. Ja, aber dann wollte er es überhaupt nicht zurückhaben. Ja, das stimmt. Na naja, vielleicht hat das Ganze ja was mit der abgebrochenen Klippe zu tun. Was meinst du damit, George? Aus der Klippe ist ein richtig großes Stück herausgebrochen. Mindestens einen Meter breit. Ich bin mir ganz sicher. Ah, das kann ganz natürliche Ursachen haben. Bei Flut wäscht das Meer die Steilküste aus. Da kann an der Klippe schon mal was ins Rutschen kommen. Hm. Klingt nach einer ganz vernünftigen Erklärung. Das finde ich auch. Und ich muss auch bald los. Kommt ihr mit? Äh, Wohin denn? Sag bloß, George, das hast du deinen Freunden noch gar nicht erzählt? Ich bin noch nicht dazu gekommen. Was denn? Was gibt es denn für Neuigkeiten? <lacht> ja. In Cairn soll ein neuer öffentlicher Platz gebaut werden. Aha. Und da gibt es einen Wettbewerb für den besten in Vorhaben. Was? Und da hast du mitgemacht, Tante Fanny? Das hat sie. Und sie ist in die Endauswahl gekommen. Die besten Entwürfe werden heute im Gemeindesaal vorgestellt. Genau. Und dann entscheidet das Publikum, welcher Entwurf gebaut wird. Oh! oh. oh. oh. Da kommen wir auf jeden Fall mit. Mhm. Wir müssen dir doch die Daumen drücken. Ja, sicher. Unbedingt sogar. Aber ich wollte heute noch mit euch auf die Felseninsel. Da können wir doch auch nach der Veranstaltung hin. Wollen wir die Zelte mitnehmen und auf der Insel übernachten? Ja, warum nicht? Das ist doch eine gute Idee. Das Wetter ist ja wie gemacht dafür. Klasse! Ach, ach toll. Okay. Kurz darauf waren sie im Gemeindesaal, der schon voller Leute war. Ganz Kirin war gekommen, um darüber abzustimmen, wie der neue Platz aussehen sollte. Drei Entwürfe hatten es in die Endrunde geschafft. Fanny stellte ihre Idee als zweite vor. Sie hatte eine Anlage aus Kies- und Holzwegen, Grünflächen, Pflanzen und Sitzgelegenheiten aus Naturstein entworfen. Was sind denn die Vorteile Ihres ja. Entwurfs, Mrs. Kiran? An diesem Platz muss kaum etwas industriell gefertigt werden. Er sieht also nicht nur sehr natürlich aus, sondern schont unsere Natur schon bei der Herstellung. Ja, ich finde das sehr schön. Ja, Richtig. Dazu wurde so eine Anlage kaum mehr als 20.000 Pfund kosten. Und haben Sie auch schon ausgerechnet, wie teuer die Pflege einer solchen Anlage sein wird? Allein mit dem Rasen und dem Heckenschnitt sind ja das ganze Jahr über mehrere Gärtner beschäftigt. Ja und, was ist denn gegen Gärtnerarbeiten zu sagen? Das schafft Mr. Hagel, haben Sie vielen Dank für Ihren Einwand. Auf diesen Aspekt können Sie bei Ihrer eigenen Präsentation ja noch einmal eingehen. Und das werde ich, Mrs. Melrose. Das werde ich. Als Tante Fanny ihren Vortrag beendete, bekam sie langen und kräftigen Applaus. Und es schien, als hätten sich viele Leute schon für ihren Entwurf entschieden. Mr. Hegel betrat als letzter Kandidat die Bühne und zeigte auf einer Leinwand einen Entwurf, der fast vollständig aus Beton bestand. Als Architekt habe ich mich hier an die neuesten ästhetischen Standards gehalten. Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was daran schön sei. Ja, ja, ich ein ich habe eine Frage. Ja, bitte, Professor Quentin. Mit dieser Anlage wird eine große Bodenfläche vollständig versiegelt. Es kann also kein Regenwasser mehr in die Erde drängen. Haben Sie geprüft, welche Folgen das für das natürliche Gleichgewicht des Gebietes haben wird? <lacht> Natürlich habe ich das. Es wird kein Unkraut mehr wachsen. Sollte das jetzt witzig sein? <lacht> Was soll das Ganze denn kosten? Horrende Summen könnte ich wetten. Ach, ja. Nun, mit 100.000 Pfund müssten wir schon rechnen. Das ist natürlich deutlich mehr als bei Mrs. Kirin, aber wie gesagt, dafür zahlen sie kaum für die Pflege. Nee, aber für die Wassersiele. 100.000 ja. Unerhört. Schließlich ging es zur Abstimmung, die von Mrs. Melrose organisiert wurde. Schreiben Sie bitte den Namen Ihres Favoriten auf einen Zettel, falten Sie diesen zusammen und werfen ihn in diesen Pappkarton. Hier in den Schlitz. Entschuldigung, ja, aber ich, woher nehme ich jetzt bitte den Zettel? Keine Ahnung. Ich, ich habe auch ich, nichts dabei. Ich kann ich Ihnen ein paar Seiten aus meinem Befrag geben. Ja. Julian, äh, kannst du mir den mal rausholen aus dem Rucksack? Äh, den Hellblau? Mhm, hier. So. Ja, kann ich auch eine haben? Bitte schön. Das ist ja praktisch. Mhm. Ich, mhm. ich reiß mir auch ein nur ein dabei, Stück ab. Ich mhm. habe keine Seite für Sie, bitte Nein. schön. Nein. Das Ergebnis unserer Abstimmung wird morgen Vormittag bekannt gegeben. Und aus diesem Anlass laden wir Sie alle zu einem Empfang ein. Na also, das finde ich eine schöne Idee. So, jetzt Auf zur ja. Felseninsel. Ja. ja, dann düsen wir mal los. Bevor es dunkel wird. <lacht> ja, genau. zwei Zelten, vier Schlafsäcken und genügend Proviant ruderten sie mit dem Boot zur Felseninsel, wo sie alles zur Wiese vor der Burgruine brachten. Von hier hatten sie eine herrliche Aussicht. Sie bauten ihre Zelte auf. Und weil es eine so schöne, warme Sommernacht war, blieben sie draußen sitzen und bestaunten den Sternenhimmel und den nächtlichen Anblick der Küste. Ah, mhm. Sag mal, George, mhm. das da vorn, das sind die Lichter von Kirin, oder? Ja, genau. Und ganz da hinten, das ist schon der Hafen von New Haven. Ah. Und was sind das für kleine Lichtpunkte? Hm? Die, seht mal dort, die bewegen sich. Ja. Na, nun, das müsste die Niemandsbucht sein. Gibt mhm. es da vielleicht Glühwürmchen? Bestimmt nicht. Die sitzen doch normalerweise in Bäumen. Tja, da hast du recht. Und Bäume gibt es in der Bucht nicht. Außerdem können die gar nicht so weit leuchten. Ja, aber was sind das dann für Lichter? Vielleicht hat das etwas mit der abgestürzten Klippe zu tun. Du meinst, dass sie doch nicht auf natürliche Weise eingebrochen ist? Aber was wollt ihr denn jetzt machen? Die ganze Nacht herumrätseln? Oh nein, da wäre ich eher für schlafen, wirklich. Also ich bin Putzmunter. Und wenn wir durch den Geheimgang zur Küste laufen, kommen wir ganz in der Nähe von der Niemandsbucht. Ja, perfekt, dann können wir uns diese Lichter aus der Nähe anschauen. Ach, können wir das nicht morgen früh machen? Aber die Lichter sind doch jetzt da. Stimmt. Und morgen früh sind sie ja vielleicht schon weg. Da könntest du allerdings ja. recht haben. Also kommt ihr mit. Natürlich. Mhm. Wir lassen euch doch nicht allein auf so eine abenteuerliche Tour. <lacht> Timmy, du kommst auch mit. los. Taschenlampen ausgerüstet gingen sie in die Burgruine, stiegen die Treppe zum Keller hinab und schlüpften durch eine verborgene Luke in den Geheimgang. Den hatten sie vor einiger Zeit entdeckt und niemand außer ihnen sollte davon erfahren. Sie leuchteten mit ihren Taschenlampen über den steinigen Boden und liefen durch den schmalen unterirdischen Tunnel, bis sie sein Ende an der Festlandküste erreichten. Das war, wie üblich, von Dünensand verschüttet und sie mussten sich den Ausgang erst mit ihren Händen freischaufeln, um heraus an den Strand zu kommen. Dieser Sandstrand wurde schon bald von einem steinigen Ufer abgelöst, über das sie noch einige Zeit kraxeln mussten, um die Niemandsbucht von der Wasserseite her zu erreichen. Vorsicht! Oh. Das ist ganz schön anstrengend. Hoffentlich verknackst sich hier niemand den Fuß. <lacht> Zum Glück haben wir helles Mondlicht. Leise. <lacht> was ist denn los? Ich glaube, wir sind schon ganz nah. Okay. Sch Sch Na los. Sch Sch schneller, Leute. <lacht> Nicht schlapp machen. Ja, weiter geht's. Stopp. Ja, noch. Ja. Ist oh, okay, Ich bin Die Freunde waren an dem Felsen angelangt, der sich seitlich von der Niemandsbucht befand. Dort blieben sie stehen und lugten vorsichtig an der Felswand vorbei auf den Steilhang. Mehrere Männer machten sich dort mit Grubenlampen auf der Stirn zu schaffen. Sie hatten eine Kette bis hoch zur Klippe gebildet. Zwei Männer schaufelten Kies und Sand in Eimer, die von zwei anderen nach oben durchgereicht wurden. Auf der Klippe stand ein Jeep mit offener Ladefläche. Und zwei weitere Männer schütteten Eimer für Eimer dort hinein. Na los! Was machen die da? Die rollen sich Kies und Sand aus der Bucht. Das ist verboten. Die ganze Küste steht unter Naturschutz. Wenn diese Männer das schon öfter gemacht haben, haben sie vielleicht die Klippe zum Einsturz gebracht. Da oben. Das könnten die Männer sein, die Joe heute Morgen geholt haben. Meinst du? Mhm. Deshalb hat er sich so seltsam verhalten. Joe hatte wohl Angst, dass wir diesen Machenschaften auf die Spur kommen. Na, das ist uns ja nun gelungen. Und was tun wir jetzt? Wir können uns ja nicht einfach mit denen anlegen. Natürlich nicht. Am besten, wir finden heraus, welches Kennzeichen der Jeep hat und melden die Sache Constable Wilbert. Gute Idee. Dafür müssen wir aber noch näher an den Jeep heran. Mhm, genau. Das schaffen wir schon. Ähm, dick, enden. Ja. ihr bleibt mit Timmy hier. Okay, aber seid vorsichtig. Ja? Lasst euch bloß nicht erwischen. Julian, hier lang. Okay. Kaffee, Kaffee. Ja. Pass auf. Julian und George kletterten am äußersten Rand der Steilküste zur Klippe hinauf, ohne dass die Männer sie bemerkten. Schon bald waren sie nur noch wenige Meter vom Jeep entfernt. Der Nächste? Hier! Oh Mann, das dauert, aber. Hier ist es eben schwer. Kannst du das Nummernschild schon erkennen? Nein, und meine Taschenlampe kann ich ja auch nicht anmachen. Auf keinen Fall. Also müssen wir noch näher ran. Nicht mal vor. George drückte sich ganz flach auf den Boden und kroch immer weiter an den Jeep heran. Julian folgte ihr auf dieselbe Weise. Die beiden Männer, die den Kies auf die Ladefläche schütteten, liefen mit ihren groben Lampen auf dem Kopf hin und her und beleuchteten immer wieder für wenige Sekunden das Nummernschild. George hob den Kopf, um es besser lesen zu können. Da fiel ihr plötzlich ein Lichtstrahl direkt ins Gesicht. Hey, sieh mal, ne? Da ist irgendjemand. Hey, was hast du hier zu suchen? Ne? Hey, hey, hey, hey! Lassen Sie das! Oh. Lassen Sie George los! Sofort! Ah. Au. Jetzt mal ganz ruhig, Burschen. Ganz ruhig. Was wollt ihr hier? Habt ihr uns etwa ausspioniert? Wieso geht's nicht weiter? Was ist los? Ja? Wir haben ein Problem. Was machen die mit denen? Was soll denn das? Ach. Lassen Ach. Sie uns sofort los! Ganz genau. Mund halten! Mund halten! Wir müssen hier weg. Schluss für heute, Männer. Fahrt nach Hause. Was? Ja. Rein mit euch! Keine Widerrede! Nein! Aua! Hey! Dick und Anne versteckten sich noch immer hinter dem Felsen und mussten von dort aus ohnmächtig zusehen, wie Julian und George in den Jeep gestoßen wurden. Schhh! Leise, Timmy! Aber Timmy will George helfen! Ja, aber gegen diese Männer haben wir nicht mal mit Timmy eine Chance! die uns auch noch schnappen. Können wir nichts mehr für Julian und George tun? Oh nein, Dick, Dick, ist weg! Dicht gedrängt saßen Julian und George mit ihren beiden Entführern im Fahrerhäuschen. Sie hatten es aufgegeben zu protestieren. Damit erreichten sie ja doch nichts. Dafür hatte George eine andere Idee. Während Julian versuchte, die Männer abzulenken, gelang es ihr, die Fensterscheibe ein wenig herunterzukurbeln. Wer sind sie eigentlich? <lacht> Glaubst du im Ernst, dass wir uns jetzt namentlich vorstellen? Ja. Aber wieso entführen sie uns? Offenbar. Braucht ihr ein bisschen Ablenkung? Genau, damit ihr eure Nasen nicht in Dinge steckt, die euch nichts angehen. Wie wäre es mit einem Ausflug nach Schottland? <lacht> Gute Idee! Ich kenne da jemanden, der morgen dahin fährt. Wir können die beiden mitnehmen. Was? <lacht> Und dann irgendwo mitnehmen, irgendwo absetzen. Nein, sind Sie verrückt? Das dürfen Sie nicht! Inzwischen hatten auch die anderen Männer die Steilküste verlassen. Sie waren mit einem zweiten Auto davongefahren, das etwas entfernt auf der Klippe gestanden hatte. Sobald Dick, Ann und Timmy allein in der Niemandsbucht waren, verließen sie ihr Versteck, kletterten zur Klippe hinauf und liefen bis zur Straße. Wie kriegen wir bloß heraus, wohin die gefahren sind? So ein Jeep hinterlässt keine Spuren auf der Straße, die Timmy ausspielen könnte. Aha. Sieh mal, er scheint trotzdem was entdeckt zu haben. Ja. Timmy, was, was hast du denn da gefunden? Zeig mal her. Ein Leckerli. Aha. Das hat bestimmt George aus dem Auto geworfen. Ja, und das bestimmt als Hinweis für Timmy. Na, hoffentlich hat sie genug von diesen Dingern. Wer weiß, wie weit sie fahren. Timmy läuft schon weiter. Als hätte er den nächsten Hinweis entdeckt. Ja, dann hinterher. Ja, schnell! Timmy fand bald nur noch kleine Stückchen von Leckerlis am Boden. So hatte George offenbar versucht, ihren Vorrat an Wegweisern zu strecken. Und das war sehr klug. Der Jeep hatte mehrere Abzweigungen genommen. Und mit seiner feinen Nase spürte Timmy immer ein kleines Leckerli auf, das ihnen den Weg wies. Diese Spurensuche zog sich allerdings sehr in die Länge. Die beiden waren schon über eine Stunde unterwegs. Und nun drang ihnen auch noch ein furchtbar unangenehmer Geruch in die Nase. Uh, was stinkt denn hier so? Keine Ahnung. Allerdings fürchte ich, dass Timmy geradewegs auf diesen Gestank zutrabt. Nein, schau mal. Jetzt biegt er ab. Was ist denn da, Timmy, hä? Hm? Warte mal. Ein Drahtzaun. Und dahinter sind große Haufen aufgeschüttet. Sag mal, könnte das Kies sein? Ja, vielleicht. Timmy läuft immer schneller und er ist ganz aufgeregt. Dann hat er George vielleicht aufgespürt. Warte, Timmy! Warte! Timmy lief an dem Drahtzaun entlang, bis er einen Schuppen erreichte, an dem er laut bellend hochsprang. Julian! George! Seid ihr da drin? Ja, da ja, sind wir! Ja? ja? Wir sitzen hier fest. Wartet! Die Tür ist nur mit einem Riegel versperrt. Ich, ich versuche sie aufzumachen. So, Ach, ja. raus mit euch, na los. Ist alles in Ordnung, ihr beiden? Ja. Wie gut, dass ihr uns gefunden habt. Herr ja, Feinteni, hast du alle psst, Leckerlis psst, gefunden? Psst, psst. Hier? Oh, Seid besser leise. Die Männer könnten bald zurück sein. Was ist das hier für eine Anlage? Ich hab keine Ahnung. Hm. Vorsichtig schauten sich die Freunde um, wobei sie immer in Deckung blieben. Auf dem eingezäunten Gelände erkannten sie tatsächlich Berge von Sand und Kies. Und etwas weiter weg erhob sich die Silhouette eines Fabrikgebäudes. Aus einem Schornstein stieg stinkender Qualm auf. Bestimmt sind die Männer jetzt in dieser Fabrik. Aber was machen sie da? Stellt man aus Kies und Sand nicht Zement her? Ja. Ja, genau. Und ich habe mal gelesen, dass in den Hochöfen von Zementfabriken alte Autoreifen verfeuert werden. Und, und zwar ganz legal. Aha. Aha, deshalb der Gestank. Mhm. Wisst ihr was? Von mir aus können wir jetzt gehen. Ja, kommt. Hier lang. Sie brauchten noch einmal eine gute Stunde, bis sie den Einstieg in den Geheimgang erreicht hatten und zur Felseninsel zurücklaufen konnten. Dort krochen sie erschöpft in ihre Schlafsäcke. Allerdings schliefen sie nur wenige Stunden. Bei Tagesanbruch machten sie sich gleich wieder auf den Weg. Sie stiegen in ihr Boot und ruderten direkt zum Fischereihafen von Karen, in dessen Nähe sich die Polizeiwache befand. Die Constables Wilbert und Miller hatten gerade ihren Dienst begonnen und konnten kaum glauben, was die Freunde ihnen erzählten. Also, das hätte ganz schön schief gehen können. Nur gut, dass euch nichts passiert ist. Die Fabrik, die ihr beschreibt, müsste die Zementfabrik von Mr. Craig sein. Wir werden sofort zu ihm fahren. Der kann sich auf was gefasst machen. Mhm. Wisst ihr vielleicht, wie die Männer heißen? Ja, der, der Mann heute Morgen hieß Joe. Aber die Entführer wollten uns ihre Namen natürlich nicht sagen. Die werden wir schon finden. Ihr geht jetzt am besten nach Hause und legt euch noch mal schlafen. Oh. Das ist eine sehr gute Idee, Constable Wilbert. Sehr gern. Bis zum späten Vormittag holten die Freunde noch etwas Schlaf nach. Und dann begleiteten sie Tante Fanny zum Gemeindesaal, wo das Ergebnis der Abstimmung für den Dorfplatz bekannt gegeben wurde. Wir können alle stolz darauf sein, dass nicht irgendwer entscheidet, wie unser neuer öffentlicher Platz aussieht, sondern dass wir genau den Platz bauen lassen, für den sich die Mehrheit von uns entschieden hat. Äh, und wer hat nun gewonnen? Tja, Mrs. Merrows will es offenbar besonders spannend machen. Klingt so. Also. Meine Damen und Herren, die meisten Stimmen bekam mit klarem Vorsprung der Entwurf von Mr. Hagel. Die Leute haben einfach keinen Geschmack. Na, so Gestern hat Mr. Hagel doch ganz viel Kritik bekommen. Ja. Genau, und die meisten fanden Mutters Entwurf am besten. Tja, offenbar hat dieser Eindruck getäuscht. Vielleicht wird dieses Ergebnis ja den einen oder anderen überraschen. Aber... Sie sagt es. Zum Beweis der Richtigkeit dieses Ergebnisses stelle ich die Wahl ohne mit den Stimmzetteln hier auf den Tisch. Wer möchte, kann selbst noch einmal nachschauen. Aber vor allem, das Buffet ist eröffnet. Greifen Sie zu, meine Damen und Herren, und stoßen wir gemeinsam auf unser Kirin an. Ja. Ja. Kiren. Kiren. Kiren. Kiren. Kiren. Ja, auf, Tja, ähm, dann schauen wir doch mal, was das Buffet so alles zu bieten hat, oder? Äh, kommt ihr mit? Na klar, warte. <lacht> Aber wir haben doch gerade erst gefrühstückt. Und selbst wenn nicht, dann wäre mir jetzt der Appetit vergangen. Ach, George, jetzt nimm dir die Sache nicht so zu Herzen. Ich gehe jetzt Mr. Hagel gratulieren, wie es sich gehört. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Hagel. Oh, danke, Mrs. Kirwin. Nun, ich wusste von Anfang an, dass mein Entwurf die besten Chancen hatte... Immerhin war ich der einzige professionelle Architekt im Wettbewerb. Mr. Hagel ist ganz schön eingebildet, oder? Ja, und ich glaube einfach nicht, dass sich die Mehrheit für seinen komischen Betonentwurf entschieden hat. Du kannst die Stimmzettel noch ja nochmal nachzählen. Das werde ich auch. Also, bis gleich. bis gleich. George ging zur Wahlurne, um die Abstimmungszettel noch einmal zu zählen. Schon auf den ersten Blick fiel ihr auf, dass der Karton nicht einen einzigen hellblauen Zettel enthielt. Aber wo waren die? Hat die vielleicht jemand verschwinden lassen? könnt ihr mal in der Papiertonne auf dem Hof nachschauen. <lacht> Dieses Buffet ist eine Wucht, Leute. Hier, probier mal ein Lachsröllchen mit sahne mehr -Etich. Ist das mm, nicht toll? Oh, lecker. Äh, bestimmt. Äh, wo, wo ist denn George? Sie wollte die Stimmzettel noch mal nachzählen. Ach so. Mhm. Da kommt sie ja schon. Sieht mal, was ich gerade im Papiercontainer gefunden habe. Hm? Das sind die Zettel aus meinem helmblauen Notizbuch. Ja, und ich habe auch weiße Zettel gefunden. Mhm. Und auf allem steht nur ein Name. Seht mal, hier. Mrs. Karen Fanny Karen. Das glaube ich Was? ja jetzt nicht. Die sollten wir Mrs. Melrose zeigen. Äh, warte, George. Wir, wir kommen hier mit. Also Mrs. Melrose stand zusammen mit Mr. Hagel, Tante Fanny und einigen anderen in der Nähe des Buffets. Mrs. Marrows, ich habe gerade etwas gefunden. George Kirin, so? Was denn? Diese Stimmzettel lagen im Papiercontainer. Da steht überall der Name meiner Mutter drauf, Fanny Kirin. <lacht> äh, was? Das kann gar nicht sein, George. Doch. Mrs. Marrows hat die Wahlurne für alle sichtbar auf den Tisch gestellt. Da konnte niemand etwas herausnehmen. Ist seit gestern Abend vielleicht irgendjemand an diese Urne herangekommen? Ganz sicher nicht. Die war die ganze Zeit bei mir. Das heißt doch, dass Sie dann die Einzige sind, die diese Zettel herausgenommen haben kann. Genau! Jetzt werdet mal nicht frech. Wahrscheinlich habt ihr diese Zettel selbst geschrieben und in den Container geworfen. Aber damit könnt ihr eure Tante auch nicht zur Siegerin machen. Und außerdem waren alle Stimmzettel weiß. Das stimmt nicht. Ich habe gestern blaue Zettel aus meinem Notizblock verteilt und die sind jetzt nicht in der Urne. Genau. Da haben Sie recht, ich hatte auch so einen blauen Zettel. George, George, können wir die Zettel bitte mal sehen? Ja, natürlich. Ja, das riecht nach Betrug hier. Ja. ja, bitte. Aber zum Himmel. Das ist auf jeden Fall meiner. Vor und <lacht> ja. Und das ist meine Handschrift. Zwischen waren immer mehr Leute auf den Tumult aufmerksam geworden und umringten ganz ganz Mrs. Melrose, Herr, Mr. Hagel, oh, Tante Fanny oh, und die fünf Freunde. Kurz zuvor war auch Constable Wilbert im Gemeindesaal angekommen. Denn natürlich wollte auch er wissen, wie die Abstimmung ausgegangen war. Nun kam er heran und ließ sich von den fünf Freunden erzählen, was sie entdeckt hatten. Und einige der Umstehenden bestätigten ihre Aussagen. Also ich habe meinen blauen Zettel ganz bestimmt in die Ohne gebracht. Ich, auch, ich hatte auch so einen blauen sicher. Zettel, in meiner auf jeden Fall. Dann scheint die Sache ja klar zu sein. Aber ich verstehe das nicht. Wieso wollten Sie uns betrügen, Mrs. Melrose? Es, es ist mir so furchtbar peinlich, Mr. Hegel. Er hat mir 500 Pfund dafür gezeigt, dass ich ihn bei diesem Wettbewerb gewinnen lasse. Das ist eine unverschämte Lüge! Ist es nicht? Unglaublich! Unfassbar. Unfassbar! Hier, haben Sie Ihr Geld zurück. Ich schäme mich so sehr. <lacht> Mr. Hagel? Ohne Anwalt sag ich gar nichts mehr. Gut, dann nehme ich Sie mit aufs Revier. Ja. So. Und danke, George. Wie gut, dass du der Sache nachgegangen bist. Sehr gerne, Constable. Waren Sie eigentlich schon in der Zementfabrik? Da komme ich gerade her. Aha. Aber Mr. Craig weiß angeblich nichts von nächtlichen Vorgängen. Was? Und sein Vorarbeiter, Mr. Flint, sagt, es gebe keine Anzeichen, dass letzte Nacht jemand in der Fabrik war. Das gibt's mhm. doch nicht. Ja. Wir, wir haben uns diese Männer doch nicht eingebildet. Und der Scharnschein hat gequalmt, das haben wir gesehen. Ja, und vor allem gerochen. Oh ja. Mhm. Wir nehmen eure Hinweise ja auch ernst. Mr. Flint wird das Fabrikgelände heute Nacht überwachen lassen. Und auch die Niemandsbucht wird von jetzt ab von uns überwacht. Aha. Ja, gut. Verstehe. Alles klar. So, und nun Abmarsch, Mr. Hagel. Tja, was für ein komischer Zufall. Was mhm. meinst du damit, Julian? An gestern Nacht haben wir eine Bande entdeckt, die offenbar illegal Zement herstellt. Und heute haben wir einen Betrüger erwischt, der sich für einen Platz aus Beton 100.000 Pfund ergaunern wollte. Ganz genau. Und für Beton wird Zement gebraucht. Und für Zement Kies und Sand. Mhm. Ja, so. Gerade verstehe ich, warum Geld auch manchmal Kies genannt wird. Ja. Tja, wenn Mr. Hagel und die Kiesdiebe unter einer Decke stecken, hätten sie jedenfalls eine Menge Geld für den gestohlenen Kies bekommen. Nur gut, Stimmt. dass die Niemandsbucht ab jetzt überwacht wird, oder? Es gibt aber noch mehr Buchten, wo man Kies klauen könnte. Stimmt. Wir könnten die Küste heute Nacht nochmal von der Felseninsel aus beobachten. Vielleicht fällt uns ja was auf. Warum nicht? Zelte und Schlafsäcke sind ja sowieso noch dort. Ja. Stimmt. Und so machten sich die Freunde auf den Weg zum Fischereihafen, stiegen in ihr Boot und ruderten ein weiteres Mal zur Felseninsel. Und sobald die Dunkelheit anbrach, musterten sie aufmerksam die gesamte Küste, die sie von der Insel aus überblicken konnten. Darüber wurde es sehr spät. Doch nirgendwo konnten sie jene beweglichen Lichter erkennen, die sie in der Nacht zuvor in der Niemandsbucht entdeckt hatten. Vielleicht haben die Kiesdiebe schon erfahren, dass Mr. Hagel aufgeflogen ist und kein Zement mehr braucht. Aber trotzdem, den könnten sie doch auch immer an jemand anderen verkaufen. Hm. Was, Was hast du denn, Timmy? Es ist doch ganz ruhig hier. Unsere Spülnase wird aber nie ohne Grund nervös. Seid mal still. Wir sind doch auf der Felseninsel. Wer soll denn hier sein außer uns? Das sind ganz komische Geräusche. Ja. Hört ihr? Ich glaube, die kommen von dort. Das ist die Seite der Insel, die man vom Festland aus nicht sehen kann. Dort ist die Felsenbucht. Habt ihr das gesehen? Aha. Da ist ein Lichtstrahl durchs Dunkel geruscht. Ja, wie, wie von einer Taschenlampe. Mhm. Da sehe ich sofort nach. Niemand darf so einfach auf meine Insel. Warte, wie kommt mit, George. Klar doch. An oh. Ann! Ja, natürlich. Aber vorsichtig. Psst. Eise, Tim. Mhm. Vorsichtig schlichen Julian, Dick, Anne, George und Timmy von der Burgruine, die sich in der Mitte der Insel befand, zur Felsenbucht. Je näher sie kamen, umso öfter sahen sie Lichtstrahlen durch die Dunkelheit huschen. Waren das dieselben Lichter, die sie letzte Nacht in der Niemandsbucht gesehen hatten? Hieß das, die Kiesdiebe hatten sich auf die Felseninsel gewagt? Nach einiger Zeit erreichten die Freunde eine bewaldete Anhöhe, von der aus sie unbemerkt in die Felsenbucht schauen konnten. Nicht so lahm, Männer! Das muss schneller gehen! Oh je. ich fürchte, das sind die Männer von gestern. Ja, die, die müssen gerade erst angekommen sein. Sie bilden eine Kette vom Ufer zum Steilhang. Ja, und da... Am Ufer liegt ein Boot mit einer ziemlich großen Ladefläche. Ja. Wollen Sie etwa den Kies von meiner Felseninsel klauen? Aber warum ausgerechnet den? Bestimmt, weil die Felsenbucht vom Festland aus nicht zu sehen ist. Genau. Selbst wenn die gesamte Steilküste von der Polizei kontrolliert wird, kommt wohl niemand auf die Idee, hier nachzusuchen. Psst, jetzt sei doch mal leise. Bill, hä? du siehst dich mal ein bisschen um. Ich will wirklich sicher sein, dass hier niemand ist. Alles klar, Glenn. Wenn jemand hier wäre, muss er mit einem Boot gekommen sein. Ich suche mal das Ufer ab. In Ordnung. Hey, hat dieser Bill gerade den Namen Flint gerufen? Ja, das hat er. Ja. Ich hab's genau gehört. Aber so heißt doch der Vorarbeiter in der Zementfabrik. Oh, der jetzt angeblich überwachen will, ob jemand heimlich in der Fabrik arbeitet. Na toll. Dann hat Mr. Craig den Dieb zum Wächter ernannt der morgen wieder behaupten kann, er hätte niemanden gesehen. Mhm. Ach, so ein Mist. Was machen wir denn jetzt? Ich finde, wir sollten hier so schnell wie möglich abhauen. Psst, leiser Wind! Ja, die Insel ist nicht sauber. Was? Am besten verlacken Boot. Ich hab's gekappt. Das schaukelt jetzt auf dem Meer wie eine leere Nussschale. Oh. oh nein, unser Boot ist weg. Aber dann ist jemand hier auf der Insel. Ich wetten, dass das diese neugierigen Gören sind. Das rot ist jedenfalls kaum mehr als ein Kinderspielzeug. Oh, was bildet der sich denn ein? Na, hoffentlich hast du recht. Ich gehe die mal suchen und dann passe ich ihnen einen gehörigen Denkzettel, wenn ihnen das Spionieren endlich vergeht. Ja, mach das! Männer! halt euch! Wir sollten hier nicht zu lange bleiben. Na, okay, wir? Boss. Oh, yeah. Ihr er kommt hierher. Und jetzt Na, Schnell, los, mir nach. Ja, ja. Beeilung. Ähm, ja. Sie liefen den Hang hinunter bis zu einer Gruppe von dichten Sträuchern, zwischen denen sie sich versteckten. So, hier sind wir erstmal sicher. Bis Bill hier auftaucht. Was machen wir bloß mit dem? Am besten, wir schlagen uns zur Burgruine durch und laufen durch den Geheimgang davon. Ja, von dort ist es total weit bis zur Polizei. Ja, das stimmt. Und die Bande könnte inzwischen verschwinden. Und wenn wir uns aufteilen? Du bist der schnellste von uns, Julian. Genau. Du könntest zur Polizei laufen. Und, und wir sorgen dafür, dass sie nicht abhauen. Gut, aber passt auf euch auf. Ja, du auch. Wie willst du sie denn aufhalten, Dick? Die Männer sind so beschäftigt. Da kann ich mich bestimmt von hinten auf diesen alten Kahn schleichen und am Motor ein paar Drähte kappen, mhm. hoffe ich. Ihr seid garantiert hier irgendwo. Ich habe einen Riecher dafür. Oh nein, der kommt schon hierher. Lauf weg, Anne. Und halt dich möglichst weit von mir entfernt. Ja, und du? Ich kenne meine Insel in- und auswendig. Mit Timmys Hilfe spiele ich Katz und Maus mit diesem Bill. Nun... Lauft schon. Na gut. Komm, Dick. So, Timmy. Jetzt kannst du laut bellen. Na los, da. Euer blöder Hund hat oh. euch verraten. Na, warte. Auf geht's, Timmy. George lief über die Insel und versteckte sich hinter Bäumen, Sträuchern oder Felsvorsprüngen. Während Timmy etwas entfernt von ihr hin und her lief. Ab und an gab sie noch einen Käuzchenruf von sich, was Bill noch mehr verwirrte. Hä? Was war das jetzt? Da sind sie. Na, wartet. Ich kriege euch schon. <lacht> Julien hatte inzwischen den Geheimgang erreicht. Und natürlich eine Taschenlampe dabei, die ihm nun half, den Weg über den Boden voller Steine, felsiger Kanten und wässriger Stellen zu finden. Puh, hoffentlich geht die Sache gut. Oh nein. Hey, das gibt's doch nicht. Die Batterie ist leer. Oh, Ausgerechnet jetzt stockfinster. Aber ich muss doch weiter. Ah, au! Mist. Ah. Komm, Julian, du schaffst das! Ah, au! Ah. Zur selben Zeit schlich Dick vorsichtig zum Ufer der Felsenbucht hinab, wobei er sich hinter Sträuchern und Felsvorsprüngen vor den Blicken der Männer verbarg. Die waren ohnehin damit beschäftigt, Sand und Kies in Eimer zu füllen und diese zum Transportboot durchzureichen. Das Boot war an einem Felsvorsprung festgemacht und der Anführer, Flint, stand auf der Reling, nahm die Eimer entgegen und schüttete ihren Inhalt auf die Ladefläche. Dick schlich sich so an das Boot heran, dass Flint mit dem Rücken zu ihm stand. Er huschte zum Heck, wo er den Motor vermutete. Ah, Bingo, hier ist er. Und da liegen auch einige Kabel frei. Na dann, kappen wir die mal. So. Hey! Was soll das? Ich glaub's ja nicht. Oh nein! Oh nein! Oh, oh, oh. Schön hier geblieben, Bürschchen. Das darf ja nicht wahr sein. Ihr schreckt wohl vor gar nichts zurück, was? Ja. Ah. Lassen Sie mich los! Ah. Sie tut mir weh! Das hättest du dir wohl früher überlegen müssen? Jo, komm mal her! Was gibt es? Müssen mal, den hier festzubinden. Wo kommt denn der her? Halt's still, Junge. Joe! Sie sind doch der, den wir vorgestern in der Niemandsbucht gefunden haben. War Ihr Bein doch nicht gebrochen, was? Was geht's dich an? Stillhalten! Wissen Sie was? Das nützt Ihnen gar nichts. Von hier kommen Sie nicht mehr weg. Will dir bloß nichts ein, Bürschchen. Gekappte Drähte. Man reparieren. So. Die Sache war aus dem Ruder gelaufen. Dick saß gefesselt an der Heckreling und musste zusehen, wie Flint das Kabel reparierte. Nur George gelang es noch, ihren Verfolger Bill von sich fernzuhalten. Doch war er ihr schon ein paar Mal gefährlich nahe gekommen. Gemeinsam mit Timmy stieg sie auf eine Felsenklippe, wo Bill sie gut sehen konnte. Er kletterte ihr hinterher. Doch währenddessen verschwand sie mit Timmy hinter einem Baum. Das, was ich wollte er dachte wir wären über die Klippe gegangen und ist hinterher und den Geröllhang zum Ufer heruntergerutscht diese hey wie kommt man denn hier wieder hoch das ist schwierig am besten sie schwimmen um den Felsen herum dahinter geht es leichter ans Ufer das können Sie mir glauben ja, das noch Boah. Das Sieh mal was da drüben in der Bucht vor sich geht Das Boot liegt ab. Hä? Oh nein! Hey, Was soll das? Du kannst mich doch hier nicht allein lassen! Hey, lieb mich mit! Wusste ich? Müsste er nicht längst wieder hier sein? Ja, und offenbar hat er keinen Erfolg. Oh, das Boot fährt ja noch. Haben die ihn etwa geschnappt? Oh je, dann ist alles schief gelaufen. Moment, warte! nicht. Hörst du das? Der Motor ist ausgegangen! Ja, und von dort kommt ein anderes Boot! Wer ist das denn jetzt? Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Oh nein! Juliet hat es geschafft! Oh, ja, sieht so aus! Ein Glück! Und so war es. Julian hatte sich durch den dunklen Geheimgang gekämpft und Constable Wilbert alarmiert, der sofort einen Einsatz der Wasserpolizei ausgelöst hatte. Und zum Glück hatte die notdürftige Reparatur von Flint nicht gehalten. Und der Motor war wieder ausgegangen. So konnten die Polizisten die Diebesbande ganz einfach festnehmen und ins Polizeiboot bringen. den Mund, du! Constable Wilbert fischte Bill ganz persönlich aus dem Wasser und gab ihm ein Handtuch und eine warme Decke. Dick war von den Polizisten losgebunden worden und saß neben Julian im Polizeiboot. Die ganze Diebesbande hoppte dort, bewacht von den Constables. Und ihr Anführer, Flint, versuchte sich herauszureden. Ich weiß gar nicht, was Sie uns vorwerfen wollen. Wir haben doch nur einen nächtlichen Ausflug gemacht. Ach. Dieser Junge da, da, der ist der Kriminelle. Der, der hat unseren Motor kaputt gemacht. Ja, ja ganz genau. Ja. Ruhe, das Boot ist gestohlen. Was? Das gibt's doch gar nicht. Die Hafenpolizei von New Haven hat uns gemeldet, dass ein altes Transportboot verschwunden ist. Und, und Sie haben Ihren Chef, Mr. Craig, gewaltig betrogen, Mr. Flint. So ein Quatsch. Ich bin sein Vorarbeiter. ja hat recht. Können ihr bestätigen. Und deshalb haben Sie Zugang zur Fabrik und können nachts mit Ihren Komplizen gestohlenen Kies und Sand zu Zement verarbeiten. Ja, und am nächsten Tag behaupten, Sie wüssten nichts davon. Mhm. Das ist alles Unsinn, Constable. Warum sollte ich so etwas denn machen? Ja, zum Beispiel, um den Zement an Mr. Hagel zu liefern und sich die ergaunerte Bezahlung für den Betonplatz mit ihm zu teilen. <lacht> Mr. Hagel hat uns erzählt, dass Sie ihn auf diese Idee gebracht hätten. Was? Hey, der lügt doch. Der hat uns doch vorgerechnet, wie viel für uns rausspringt, wenn wir ihn zählen. Nein, nein, nein, nein, nein. Er Klaut den Kies liefern. Nein, nein, nein. Oh Mann, wie blöd kann man denn sein? Was? Wieso? Tja, Sie haben sich gerade selbst verraten. Oh Mann, äh, echt? Oh Mann, oh Mann. Ach, so ein und außerdem gibt es ja keinen Zweifel, dass Sie George und mich entführt haben. Also gestern auch Kies und Sand in der Niemandsbucht gestohlen haben. Das sehe ich auch so. Eine Frage habe ich allerdings noch, Ihnen: Wie hast du es geschafft, an Land zu kommen, obwohl Bill euer Boot losgebunden hat? Tja, also ich hatte das gerade noch rechtzeitig mitbekommen. Bin ins Wasser gesprungen, zum Boot geschwommen und dann gleich nach Kieran gerudert. Und dabei sind deine Sachen so schnell wieder getrocknet? Ja, genau. Ich bin ja auch ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ich verstehe. Und so blieb der Geheimgang auch weiterhin das Geheimnis der fünf Freunde. Die Kiesdiebe und Mr. Heggel kamen vor Gericht. Die Abstimmung über den neuen öffentlichen Platz wurde neu ausgezählt und, wie erwartet, gewann der Entwurf von Tante Fanny. Für seine Pflege gründete sich ein Verein, der alle Gärtnerarbeiten ehrenamtlich übernehmen wollte. Und die fünf Freunde hatten von jetzt an nichts weiter zu tun, als ihre Ferien zu genießen. Und was machen wir denn heute? Wir könnten noch mal zur Niemandsbucht fahren und dort einfach mal ganz in Ruhe baden. Oh, gute Idee. Aber nicht ohne einen Picknickkorb von Tante Fanny. Und <lacht> oh, nicht ohne Leckerli für Timmy. Ah, oh mein Süßer. <lacht> Unbedingt! Schließlich können die uns aus großer Not retten. Genau! Oh, ja. Du bist der Beste! <lacht> Jan und Josh und Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja! Yeah. Uns rocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, mir, Das war ein Hörspiel von Europa. Buch Katrin McLean. Redaktion Hilla Fitzen. Produktion und Regie Heike Dine körting Musik Tonstudio Europa. Es sprachen Lutz Mackenzie. Patrick Bär, Yannick Endemann, Theresa Underberg, Alexandra Garcia, Gordon Piedesack, Maud Ackermann, Stefan Schad, Tim Grobe, Max König, Achim Schülke, Alexander Mettin, Erik Schäffler, Andrea Lüttke und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www5 freundede